Baia Belgikako atentatuak. Ikusi du telebistan tanta Bruxxelen Sandra Biboba etabazana hoja bat Metroan ari zen ziren gelan eta hainiz jende izan dira. Hoita hahau izan dira. Eejopogean eta Metroan no egin dute horiPG kolpato izan dira. Zien uste ez zenko dute hori, no Badakizie? Zenta urien uh, bizilikoan bada eta aferetan sartu gira ina ustez. Meidute denek sinastira ina ustez uh, urien uh, uh, egeligionea da... So, Zosabaitira. Eta ere um, beste uh, hastean akapatu uh, dute salat dut izlam eta ina ustez okandako uh, da. Salat dut izlam eta berri lagun batzuk eta Hantsu polizi bat tildu, salbu nahizilarik tira eta bala ezta ateratu eta poliziak emandako. Minamdi bat. Bisenako iten hituzte atendatuak. Zenta aurien um, eta gu aferetan txartu gira. No, no. Argunt gai ez aldatuko gira. Oai uh, badakizia joan den hastean, joan egunetan, againtza sasoina irekia dela. Eta nahiak atxamandu a, a, a jaimat a jaintzatoz. Pergmisa badu egikabatetan atxamandu eta atzoatxan ja a jaina. A, gure kosekin eta gure ene, eta ene otxorekin abian dira jantzazera a jaintzipiak eta egun batez joan nahi zoian nahi kustera eta a japat zuzituz eta nahi niz a jaina a txipi. Pergmisa bauzien? Pai, ba, ba, ustaket. <laughs> <kid. laughs> Eskuz erreak apatzen alda, ez baina bazira mugitzen, behar batean hori eko zidut. No, no, no, Zaila da pixka batak apatzen eskuz ahintipiak, ez eh? da beti eskabatzen nirea. Ziek hola eta saltegia undietan erosia edo egun kantinan janduzuen bezala ahaina berdina da, desberdina da. Um, Enetze, biak da ustatu ditut, bat behagdinak zita um, ahainak erosia saltegietan, pl plastiketan edo um, la, da jekakoak, sanuago dira eta obeagoak. Enustaz, ez dira behagdinak maiten dute gauza bat, gedeo nahi saiteko, la diureaz, la zainetan hori maiten dute eta simikoa mm -hmm. da, piskabatu. Badidea produktok imiko hainitz. Bai, me maite dituzi si ez poason pane adibidez. <laughs> Nik ez bat maite! Ez dut bat maitea gaina eta ez dut sekula maitatuko. Aragiala gaina? Aragiaa! Aragia. Aragiaa! No, no. Beaz urte guziz, errobi ibaia, badakizuz oindan, errobi ibaia garbitzen da, hainitzo ondarkin eta txemaiten dituzte hor. zien eskaldeko Erikak? Nolakoak dira? Ikastolera joaitean uh, trabezkatzen dut zubi um, bat, azpen bat biziki garbi bat. Eta ikastoletik sartzen, ari bataz ikusi dugu uh, kamion batek uh, bazituen pala uh, zahak eta aurrera dutatzen zitu zen, beraz, eni guztetzen da hain uh, garbi abiarreko erreka. Uh, egon batez egin nuen haftinga bidahain eta norbaitek uh, ari batetik jauzi egin zuen, aizu zen eta um, Bere zapetan justu bat zen, um, sispa bat hautsia zena. Agozako erreka biziko kutsuatu da, ez tabiak joan netatean. Pense batetan erreka pasten horkoa biziko egarnena da, me badira ezur batzuk. Garbiak erraiten duzilarik erra nahi du, zikinik ez duzilea ikusten errotaz ahar edo. Netzat garbiak da hurra gardena da eta agere dira ahainak eta pasatzen? Berk bat gero da berkakarbia baina uh, eixotak eta berk bat azpia-azpian dira eta ez dira gero. Mendian diren erreka, kastira biziki zikinak. Zien nok uh, zikintzen du erreka? Mm, ez dakit, me batzua usteute botatzen bat dute uh, justu adiasfengoma bat zaios pasatzek, pasatuko baina denak egiten badugu zikintzekina izan enda. Txinan bada lako bat biziki hau Biziki kutxatzea da, ez dakitea txinan ez dela grabea. Berazere maitea hito zen limazka d'oxi zen. Ziek joan tzinta izkete, garbitzera, terrekabat, adibidez? Oh, Ni, zikina si da, eta gero, baxko dut <gazukoduk> behiz dutsa du hartu, eta nek maite dutsa. <gazuk> su salxe maiten alda, posiblia da. Hori da zure motivazioa, garbitzeko? Tam saier eta mesalada filmabat. Re urrean antzemaiten dira xibitsak. Saltatu zen dut likea urrean en maiota betitzena. Enhere badinda.